Det här är Radio Campus. The Radio Campus. Listen to Radio Campus. Välkomna ska ni vara allihopa till en ny premiär av programmet Sessionen. Det har ju varit ett tag sedan vi sände sist, eller hur, Tobbe? Det har varit populärt det här begreppet ny premiär förresten. <laughs> vad, nu, vad innebär en ny premiär för dig, Anders? Ja, det innebär att man har premiär på någonting som inte är ur premiär, utan det är så alltså att man har premiär på någonting. Igen då, precis som förut så sände vi live från Långhuset Det är ett tyst och skönt långhuset här, sent på kvällen 21.00 Det är väl bara några ekonomer som har pluggat in en omtänta någonstans Men hur som helst, jättekul att vara tillbaka Och det är något speciellt ikväll, eller hur Tobbe? Det är något väldigt speciellt, för vi har en fantastisk kvinna med oss idag Hon går i vår klass, hon är dygnmäktig, hon är fröken avsamhälls själv Du kanske kan presentera henne Hon är enormt skarp, det är därför hon kallas för kniven <laughs> Välkommen, ska det vara? Tack så mycket! Emma Kvartsberg! Det, det här var den häftigaste applåden jag hört i Långhuset det är någonsin. är så, så kallad radiostudioapplåder blir lite så här... Lite lågt. Man får liksom <laughs> låtsas att det är fler som applåderar. Du är inte en gäst utan du är faktiskt en medprogramledare. Ja, så. alltså tanken är väl att jag ska co-hosta nu i några veckor. Precis, och vi är jätteglada att ha dig här. Det är jättekul att vara här. Jag fick ju frågan om jag ville vara med och tackar dig glatt ja- och sen så sa jag ju nästan upp mig med en gång. Men några veckor ja. blir det ju. <laughs> ja, men det, vi ska verkligen njuta att du är här. Och tanken är ju då att du ska sätta dit oss lite. För vi, bruk, vi kan vara ett stöd och ha ganska likriktade åsikter. Men kanske inte ikväll, men vanligtvis har vi det. Så mm. att eh, våga, våga lätta i hjärta. Ja, jo, men definitivt. <laughs> vi, vi mjukstartar kanske lite då, så vi vet inte om vi kommer hinna, eller orkar med en hel timme. Vi får väl se hur, hur många stories vi har. Men... Eh, om det är okej okay för dig så tänkte jag börja med en liten eh, lättsam story Är det okej? Okay? Ja, det är okej okay för mig Vad säger du Emma? Ja, absolut Det är nämligen så här att eh, Sysslarna Kallur var på besök i Bålänge för ett par dagar sen Och eh, då var det en liten kille där som var tittade på dem Och eh, ja, vi kan väl vi kan spela upp en intervju med den här lilla killen hur han kände för att vara där Jag såg där, ut, där ute det stod en sån där lapp om att de skulle komma nämligen. Ja, och kände du då då? Ja, ah, jättekul. En sånt här chans, chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Så jag är tvungen att åka dit. Det blir lite som för dig då, Emma. Det är en sån chans får du bara en gång i livet. Det var faktiskt vet. exakt så, så jag <laughs> sa när jag skulle vara med i sessionen. Fast jag sa det inte på Dalmål. Nej, nej, nej. Det, det förstår jag. Men eh, det, är lite, det är lite så vi har det här programmet. Vi spelar upp klipp, det rör sig från högt till lågt. Och eh, det, det kan börja med en liten kille från för att sen eh, handla om... Eh, <laughs> ja, det kan handla om precis vad som helst Oftast är eh, som jag har sett hittills, amerikansk politik Idag har vi dock, dock eh, gått in på kanske lite mer svenska ämnen Lite mer kontroversiella när det är i alla fall det som kommer från dig och mig Emma ja, Anders, vad han förstår, han har inte talat om för oss eh, Och kommer väl oss på något sätt med någonting som kommer vara hett att ta i Ja, kanske <laughs> Men eh, vi kör väl igång antar jag Ja, vi kör igång. Jag, jag minns faktiskt inte vem som skulle då gå först. Det, det är du, var det du, jag. jag. jag Okej, okay. uh, jag tackar så mycket för det. Och då var det så här att det finns en ett nyhetssida. Jag följer väldigt många olika uh, nyhetssidor. Det allt från Svenska Dagbladet till en eller andra. Och då var jag inne på en uh, Sverigedemokraternas högborg av pixlat.info där de hade ett upprörande reportage om hur Sveriges salvation ljuger för ungdomarna. Det som det stod då var Att de hade gjort ett inslag med Det finns en tjej som heter var det, Evas super Evas superkol. Eva superkol, är precis Ett barnprogram där, där alltså den här Programledaren Eva Funk Hon har varit med i Björns magasin och annat förut Och reser runt och talar om för barnen Hur samhället fungerar Det Sverigedemokraterna var upprörda för då Var hur I ett inslag om demokrati så räknades bara... Eh, ja, vi är så här. Vi spelar upp klippet. jag kör. Och de här människorna som vi ska rösta på som ska sitta där i riksdagen- ja, de har samlat sig i olika grupper- och tycker olika om hur vi ska ha det här i landet Sverige. Och de här grupperna kallas för partier. Och här har jag nu de sju största partierna som finns i Sverige- och nu kommer de i bokstavsordning. Här har vi Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Nya Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ja, och att det här sen stod 2012, och var det här liksom en, en, ett färskt avsnitt så... Så förstod jag deras ilska. Hur man, hur man kan så här bara ignorera ett, ett annat partis existens. Och dessutom säga att de inte är som de faktiskt är De är bara tredje minsta partiet och finns definitivt, definitivt med. Och det har varit en stor fast på det här. Och folk har varit i Och jag ska erkänna att jag själv vart är eh, ju faktiskt. För att eh, om man ser till SVTs uppdrag så är det att eh, visa hur verkligheten ser ut. Och inte indoktrinera barnen. På något annat sätt. Jag sen, det, sp det spelar ingen roll hur man, hur man eh, röstar då. Tycka vad man vill då. Sverigedemokraterna så sitter de faktiskt i riksdagen. Och att man presenterar riksdagspartierna utan att Sverigedemokraterna så... Ja, det är något som inte riktigt stämmer i den beskrivningen då. Det är, det är definitivt så att det inte stämmer. Och jag tänkte att eh, om det, om det här är sant så är det ju mindre skandal. Och jag förbereder en jättestor kring det här. Som jag skulle ta upp det skulle bli kontrovers och vi skulle ha jättekul. Men så tänkte jag så att eh, jag ringer... Jag ringer Svt. Och frågar hur det förhåller sig. Eh, och det var lite journalistiskt arbete för mig. Tydligen mycket bättre än det som gjordes av APIXLAT. Så fick jag då reda på att det här avsnittet producerades 2008. Ja. Eh. På då då. Få avväxlat och lite på mig som var nära att komma hit och göra bort mig och det grösta. Men jag tycker att det är väldigt imponerande journalistiskt arbete du har gjort, eh, Tobbe. Visst är det, jag ringer och factcheckar med Sveriges revolution. Jag måste bara fråga, när du ringde till SVT var det Claes Elsberg som svarade? För det är min idé när man ringer till SVT. Alltså han är jag vill säga, titta Och sen när man ringer så får man inte ringa medan typ aktuellt, för då måste jag ju svara mitt i sändningen. Det blir, <laughs> <inte så. laughs> blir jätte men det förstår ju världen verkligen att man inte ska ringa när rapport går. Ja, då ska vi titta här stå och ja. koncentrera sig. Vilket vi gör. Eh, det var inte Claude Hersberg som svarade, det kan jag säga. Och det var inte mm. Eva själv heller, utan det var någon, någon kvinna och sånt hon hette. Men mm. det hon sa var efter mycket väntetid att det här producerades 08 då. Och eh, det var eh, precis så när jag trodde att som andra spelade upp. och så här kände. Och Men då kan man ju tycka att, menar, okej okay, om man nu vill ha en seriös eh, sida som, som påstår sig visa sanningen då så borde det kunna krävas att man efterforskar lite mer. Eh, och då, då var det några som menade på den här sidan att, ja men ja, det är klart att det inte, de, går, de borde ju gått in med en sån korrektion och sagt så här att så här ser det inte ut idag men Menar, om varenda repris skulle behöva gå sig igenom, faktakollas och sätta dit en text att så här ser det inte ut idag längre så tror jag att uppgiften skulle bli SVT-övermäktig. Alltså jag förstår att det här var något av ett eh, antiklimax för dig, eh, Tobias. Men eh, var du då ändå lite nöjd att du vet eller eh, att dina eh, tittarlicenspengar används korrekt? Ja, ja, nu betalar inte jag tv-licensen i och för sig. Eh, för jag har inga... Du... du har inga tv, eller...? Nej, det är helt sant. Min tv står vägpackad långt borta för att jag eh, tittar inte så mycket på tv under studietiden och tänkte att jag packade vägen. den. Hem, välkommen hemgransknings, eh, ja, radiotjänst, heter det och tittar faktiskt. Pejlar? Säger de inte på pejlar ibland? Ja, tv-pejlare. Precis. Jag ser framför mig en sån här, någon typ av snurra eller något som piper och skjuter, en stor grej på ryggen. Uh -huh. eh. Ja, jag har inte sett någon sån här, i alla fall. Vi kanske kan kolla om Evas superkoll har om tv-pejlare. Ja precis, men då skulle du förmodligen redogöra För hur det såg ut på typ 70-talet Men eh, Med det kan vi väl gå vidare till eh, Din nästa story Tove. Du hade en till, eventuellt Ja, om ni tycker att det är lämpligt en, en annan, Någonting som är på tapeten just nu Är om Singlar, alltså singelkvinnor Ska tillåtas Gå till en klinik och Låta inseminera sig, heter det så Eller är det djur som inseminerar, jag vet inte eh, någon slags provrörsbefruktning helt enkelt för singlar Vilket inte är tillåtet idag Man får åka till Danmark Och göra så Och där är det väl anonym Alltså faden som donerar Eller säljer sin sperma är ju anonym där Man kan inte freda på vem som är far I Sverige då så I alla fall så gäller det att man måste Tala om då När man dominerar eller. Grundproblemet är att i Sverige så får man bara donera Till par och till Alltså till sambos eller till gifta och frågan är, är det ett problem eller inte? Ska jag svara på det här tycker du? Det tycker jag. jag faktiskt inte, det här är en sån fråga som jag inte har tänkt på så himla mycket. Uh, för det är en extremt svår fråga tycker jag. För det handlar om uh, hur vida folk har rätt att skaffa barn eller inte. Och det är, det är väldigt svårt att uttala sig i det. Det, jag. det håller jag med om. Det, dessutom så blir det också, det känns också som att uh, det man tänker först. Första tanken är alltid, alltid när det handlar om så här... Uh, Eh, oavsett om det är eh, förståndshandikappade eller vad det nu kan vara som alltså försöker skaffa barn så tänker man alltid instinktivt klart att de ska få ha barn. Mm. Eh, men så finns det alltid i de här debatterna, så finns den, precis som alla mynt, så finns det ju en annan sida. Och eh, ja, jag har inte riktigt heller tagit ställning här faktiskt, måste jag säga. Nej, alltså så, som jag ser det, och jag tog upp det här med några andra vänner då Det vart bråk vi fikat på på vilka i skolan då, mellan mig och några grabbar. Och min inställning är väl. Uh, ska, ska en person alltså Är det en mänsklig rättighet att skaffa ett barn alltså, Och jag läste en intressant artikel Om att idag säger vi skaffa Förr i tiden sa man att man fick barn Det var kanske ofta en olyckshändelse Och ett tag på 70-talet var att man eh, Blev med barn Och så nu säger vi skaffa barn då. Och so som det blir så till exempel Med den här provrörsbefruktningen Har det blivit i Danmark till exempel Att Down-syndrom har nästan helt utrotats det finns inte några barn som föds med det längre för att folk kan gå in och... Nu kommer jag lite på sidospår men folk kan gå in och göra fostervattensprov och olika saker och då kan man se om det finns down och då väljer i 95% av fallen folk att abortera bort barnet. Fast nu, nu blandar du ihop två helt olika frågor. Det får du det... ju... Ja, jo, alltså... Ja, det... Eh, frågan i Sverige i första hand då, eller grundproblemet är väl egentligen att eh, liksom ska det finnas provrörs? Vad, vad blir konsekvenserna med det överhuvudtaget? Men min fråga var kanske, ska Singlar få göra det? Och jag säger väl nej där faktiskt. Jag tycker inte att, eh, att, att det ska vara så. I alla fall inte med en anonym fader. Det är min ståndpunkt. Och varför? Eh, därför att om du, om du har en, ett system, i alla fall som i USA, så här, så med, att det finns ett anonym eh, alltså faden som där får du inte reda på och det betyder att du juridiskt sett tar bort eh, dels tar du bort faden ur persons liv att den inte biologiskt sett kan få reda på sin identitet dels så tar du bort ett eh, legalt rätt till underhåll och till arv och massa saker så att du halverar förutsättningar ekonomiskt för barnet till exempel för andra så eh, när barnet föds då, om den har bara en förälder så det finns bara en som tar ansvar för barnet ekonomiskt och juridiskt, så om den föräldern är borta så är det kört liksom, och då kan man ju säga att men det kan hända i andra fall också att man tappar en förälder, men då finns det oftast någon annan som har juridisk ansvar eller farförälder eller morförälder och så vidare Men morföräldrar försvinner inte för att en, en singel kvinna få barn? Ja, nej alltså nej, försvinner inte för att de få barn, men jag menar eh, du tar ju bort en hel sida av familjen, men trots allt så har ju Mänsklighetens alltså barn har ju skaffats genom att en man och en kvinna träffas och så har de gjort vissa saker och så kommer ett barn. Eh, och nu så tar det liksom bort mannens roll i det hela. Legalt och så vidare. Och jag vet inte. Jag tycker inte att det är rätt det här. <laughs> ja, det är. Alltså, jag vet inte. Jag jag, jag vill absolut på inte att jag inte har tagit ställning i den här frågan och inte tänkt på det så jättemycket egentligen. Men jag kan inte och hålla med i dina argument det här med att det inte finns en pappa att det är det som är det stora problemet för att det finns alltid ensamstående kvinnor som klarar det här i alla fall jag skulle kunna tycka att identitetsproblemet kanske är större Ja, då har jag så formulerat formulera fel identitetsproblemet är egentligen mitt största argument Okej. Okay. och där kanske, då kommer vi till provrörsbrukning generellt sett även om det kanske inte är just det som är på tapeten just nu för att världens äldsta pro, eh, barn är nu 25 år gammal hon heter ja, hon är från USA i alla fall och eh, hon har till exempel väldigt kontroversiell åsikt att det är fel det här i det att hon vet inte vem hennes pappa är hon har förnekats eh, sin identitet och folk, alltså barnet ser sin sin, alltså sin mamma i sig själv och sin pappa och då vet de inte vem det är så får, kan de få identitetskris så hon tycker att det här är fel till exempel och jag började hålla med där att det inte bara ska vara en förälders rättighet att du skaffar ett barn utan man måste tänka barnperspektivet. Och det är perspektivet saknas lite grann då. Men jag vet inte, vi kanske inte kommer så länge i den här debatten. Nej, men det är inte satt att du lyfter nu. Vi, vi kan väl se om vi kan återkomma till den här frågan i ett senare program. Varför mejlar folk in hit? Får man göra det? Ja, får man faktiskt vet vad, vet vad man kan göra också? Nej. Man kan gå in på radiocampus.se och så kan man, där det finns en länk för att lyssna på sidan kan man också trycka på chatt. Så kan man chatta med oss. Nu är inte vi inne själva, men gå in där så kan vi chatta om det skulle vara Så, så Eh, tänkte jag också att vi skulle kunna spela lite musik Och eh, så skulle vi kunna komma tillbaka sen eh, efter musiken Och diskutera lite om McDonalds och Moderaterna Låter det, nu, okay? det Välkomna tillbaka ska ni vara till Långhuset Där vi sänder sessionen på Radio Campus Och vi sitter och har Vi pratade nyss om... Eh, om man ska rätta rätt barnen om man inte ska rätta av barn. Och, eh, vi kanske var lite fega. Vi kanske inte riktigt vågade ta i, Men eh, det är kanske för att vi inte riktigt har läst på så mycket. Vi får helt enkelt göra vår, bak, eh, vår läxa i efterhand. så kallad bakläxa. Men eh, innan vi sätter igång med nästa story så skulle jag bara säga att eh, vi har en, eh, en lyssnare från Chile som lyssnar på oss just nu. Och hörde av sig. Eh, det är en gammal vän till oss som jättegärna ville att vi ska prata om hans förhållande med radiotjänst. Det är nämligen så att eh, han... Eh, Precis som du sa, Tobbe, du har ingen tv. Eh, den här personen hade ingen tv men lyckades ändå gång på gång åka fast. Eh, vilket eh, är en lite negativ licensbildning på något vis. Jag tycker det är jättebra att de gör sitt jobb. Jag är ju för att man absolut betalar tv-licens. Jag är ledsen Daniel, men... Okej, <laughs> okay, it's out there. <laughs> men han Nej, hade ingen tv. Det, han, precis, han hade så... ingen tv. Det var det, det var det som var det det var det som var som kruxen. Han hade ingen tv och fick betala tv-licens. De gör sitt jobb för bra helt enkelt. Ja, Precis, deras pejlar är för starka. Men <laughs> eh, om, för att vi inte ska druta allt för mycket på tiden så vill jag gå vidare till en, en story som jag har. Och eh, ni får jättegärna fylla på här och liksom avbryta mig, för jag kommer ranta lite nu. Och eh, det jag bygger lite på olika artiklar som jag har läst och där handlar det om något som jag och Tobba pratar väldigt mycket om nämligen risken för politisk korruption Jag och tar bara och gång på gång pratat om att vi inte har några regler i Sverige som säger att partier som tar emot bidrag från privatpersoner eller företag måste redovisa det på något vis Till exempel då så skulle Socialdemokraterna eller Moderaterna kunna ta emot mångmiljonbelopp av ja, låt säga stora koncerner eller fack, fackföreningar då som helst och inte vara tvungna att redovisa det här Eh, och det är ett problem som vi har pratat om, inte sant? Det är sant, Andres. Vi har pratat om det många gånger. Det som har dykt upp nu eh, är lite på samma spår. Det är många bloggare som har börjat prata om sambandet mellan McDonalds, Hamburgkedjan, stort M, gult M. Vänta, vet vänta vad du har det hette? McDonalds. Och deras samband, eller kopplingar till Moderaterna. Det största partiet i Alliansen som ni säkert känner till. Jag känner mig lite så närm, vad hette hon på det där radioprogrammet? eller TV:t. Eva. Ja, Eva, Eva supergott. E Där precis. är Andres Politiker call liksom. Ja exakt. Hur som helst så har flera bloggare börjat diskutera eh, sambandet mellan McDonalds och Moderaterna och nu så har det då kulminerat i en artikel i Aftonbladet av Robin Sacari. Rob, jag hoppas jag uttalar hans namn rätt där. Eh, och den här hamburgare och alliansen-diskussionen eh, eh, tog också fart med att Max skickade ut presentkort till alla riksdagsledamöter som tack för momsänkningen till exempel. Eh, det är mycket saker som eh, luktar lite unken hamburgare här. Det är i alla fall så här att... Eh, vad, är, vad kan man undra så här... Vad, hur, hur ser de här kopplingarna mellan Moderaterna och McDonalds ut? Och innan jag går igenom vilka kopplingar det finns så vill jag bara säga så här. Att, kommer ni ihåg indicier? Det var länge sedan vi pluggade straffrätt eller processrätt. Men kommer ni ihåg dem? Jo. Precis. Det är sånt som, det är inte något direkt bevis men det så att säga, tyder på ett visst förhållande. Jo. Och man kan ju inte dömas på indicier i sig. Nej. Men om det förekommer ett nät av indicier, en massa indicier. En, eller en Ja precis, en kädja <laughs> av indicier. Så kanske man kan dömas i alla fall. Och nu tänkte jag försöka presentera, som han gör den här artikeln, eh, med lite tillägg. Eh, tänkte jag då eh, börja berätta vilka kopplingar det finns. Bland annat så 2010, eh, det här är kanske ni har sett också, om ni åt på McDonalds någon gång då. Då hade Philip Reinfeldt skrivit ett öppet brev till McDonalds. Eh, det, och det här öppna brevet, det tryckte McDonalds på de här lapparna, du vet, som ligger på brickorna. Känner ni till de lapparna som ligger på brickorna. Så alla som köpte mat på McDonalds fick även... Ser Filippa Reinfeldt? Precis. Där hon, jag hon... tror inte jag åt där då faktiskt. Ah, Okej, okay. men eh, det gjorde jag i alla fall. Jag märkte att det ja, var häftigt här. Filippa Reinfeldt, på, hon gjorde reklam för McDonalds. eller ja, Hon fotades med McDonalds personal. Eller, hon hyllade McDonalds och deras eh, näringsinnehållsarbete. Eh, Hur som helst, eh, det var indice nummer ett. Nummer två, eh, McDonalds eh, var ju vallokal i vissa kommuner. <laughs> ja, så, så här, förtidsröstning kanske jag ska tillägga. Du vet att man kan komma och lägga förtidsröst. Så du menar att man kunde gå dit med sin röst och samtidigt plocka på, eller passa på och, och ta en hamburgare? <laughs> ja, exakt. Eh, varför inte? Det var en bra idé faktiskt. Hade de så här med mailboxen om. Alltså vi måste ha en sån här trummslags. Eh... Ja, så faktiskt. Det kan... ja, men den var bra faktiskt. Det hade inte varit så dumt. Det kanske var det de använde. Hur som helst så kan vi tycka att det är lite olämpligt att man har en vallokal där. Filippa eh, Reinfeldt, statsministerns eh, fru till lika. Ja, eh, oh, nu har jag glömt bort vad hon är. Kollega? Ja, ah, hon är ju moderat <laughs> i landstingsråd <laughs> ah. eh, nu får nog rätta mig, eh, i Stockholm. Och eh, det kan man ju tycka är lite olämpligt att hennes reklam finns i vallokalen. Det är ju förbjudet enligt lag och så vidare, Men var hon där samtidigt? Ja, det, det tror jag, eller jag vet inte Det kan ju hända att vissa hade kvar gamla lappar och sådär Hur som helst så, du kommer jag tycka Ja men det är bara att de inte får vara det längre Men, Moderaterna tog strid i den här frågan i en kommun eh, Nämligen, ja, ah, nu har jag inte skrivit vilken kommun det var Men i en kommun så tog Moderaterna strid och tyckte Nej men såklart då ska man, få, man ska få rösten på McDonalds Trots att Filippa Reinfeldt gör reklam där eh, Vilket var också där så. Eh, Nästa punkt eh, är den moderata EU-parlamentariken Hans Wallmark så skrev i september 2011. Eh, han skrev ett pressmeddelande där han eh, ja, han dedikerade hela pressmeddelandet till eh, en ägare av fem stycken McDonalds restauranger och i den här eh, pressmeddelandet så skrev han hur eh, det här var föredömen för Sverige. Eh, just det, han skrev Sverige behöver fler som henne och så vidare med, med, med företagen och så vidare. Nästa punkt en moderat Riksdagsledamot riks som ni säkert känner till, Anton Abele. Jag vet nu man uttalar hans namn. Kommer ni ihåg honom? Anton Abele, han som eh, startade den här manifestationen mot våld efter det här ja, mordet. Ja, just det. Um... Väldigt driven, jag tror han var den yngsta riksdagsledamoten någonsin. Hur som helst så var, han, var det en sån här artikel där som gjorde från där han gick till McDonalds restaurang och eh, han berömde restaurangchefen och ja, jag vet inte riktigt varför han gjorde en sån artikel men hur som helst så kallade han då restaurangchefen McDonalds för en ny Ingvar Nästa indicia är Riksdagsledamoten Jessica Rosenkrantz som skrev en newsmillartikel där hon faktiskt hade rubriken, tror du eller ej McDonalds gav mig plats i riksdagen. Oj! <laughs> det hon Men hur, menar in... hur, hon, eller hur motiverar ja, hon det? det var väl Hennes tanke var väl då, jag fick mitt första jobb där och fick livs vilket gjorde att jag sen kom till riksdagen. Men mina tankar blir ju direkt, de köpte en plats åt mig i riksdagen. Ja. Förstår du vad jag menar? Jo, jo, jo. precis. Ja, hur som helst, det var som sagt, det är indicia, det här, det är liksom ingenting tyder på någonting. Jag, jag säger ingenting, jag bara säger som man säger på engelska. Eh, nästa punkt är, eh, måste jag se vart det är. Sa, jo, Moderata socialkommittén har skrivit blogginlägg med titeln McDonalds tar ansvar och det hyllade man de företag på olika vis. Det var eh, även här näringsinnehåll och det var miljöarbete och allt vad de gjorde. Och nästa punkt har vi då Moderaterna i Stockholm som 2010 eh, återigen då, lyfter McDonalds miljöarbete Eh, nästa punkt en moderat debattör i Oxelösund gjorde på sin partiblogg Alltså inte privatblogg utan partiblogg reklam för McDonalds sänkning av sina priser i samband med eh, ja, mom, sänkning om restaurangmomsen och nu senast då, eller ja det var ju ett tag sen så är väl lite vad ska man säga toppen på hamburgaren eller pricken över överit som man säger annars <laughs> att eh, son har ett extra jobb och gissa var han jobbar extra McDonald's. Precis. Och ja. det är ju inte vilken kille som helst du kommer tycka, utan han är trots allt eh, ordförande för Solana. Gustav, Gustav Rangfeld pris. Han okay. är ordförande för solna Muffarna. Mm. Alldeles nyvald ordförande också. <laughs> ja, det stämmer. Ja. Um, och nu får vi ni lite, jag, jag personligen när jag läser sånt här och jag, ju mer jag tittar på, mer jag googlar på det, desto mer liksom här får man mcdonalds, McDonald's Moderaterna för liksom, Det känns som det förekommer helt enkelt. Vad tycker ni om det här jag har tagit upp? S Säger ni någonting tycker ni? Ja, alltså absolut. Jag läste, jag har inte läst alla dina eh, bevis, eller säger men alla dina indicer ut. Men jag har däremot eh, läst något av de här bloggenläggna. Jag tror att det var samma med sänkningen av restaurangmomsen. Eh, och det är ganska starka ord de uttrycker sig med. Det är som att eh, oh, McDonalds har verkligen omfamnat och välkomnat den här sänkningen. och Det, det är ju inget... Alltså det är, ju, det är hyllningsinlägg. Precis. Och då var jag McDonalds då i sin tur. De är inte helt passiva heller utan de har ju flera gånger gjort reklam som sagt för parti, eller de här enorma skattesänkningarna i form av restauranglomsen. Och det här de har också halverat arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år till exempel. Så att de gör ju lite de också. Och jag, jag tänkte bara ta typ, vad spelar det här för roll då kan man tycka? Det är väl bara att moderaterna har alltid stått för företagen och tycker att det privata istället för allmänna ska skapa jobb till exempel. Och att det gör någonting. Men för att sätta saker i perspektiv så tänkte jag bara påminna om att trots allt så har moderaterna, framförallt moderaterna, drivit en politik som har lett till en skattesänkning på 5,4 miljarder riktad till en bransch. Och det är restaurangbranschen. Och McDonalds är ju förmodligen den största aktören på det svenska, i den svenska restaurangbranschen. Så precis som att det, McDonalds inte har något att tjäna på att, att smörja moderatern om. Det, det känns en helig symbios. Eller ja, ohelig allians brukar vi säga. Men det här är en ohelig symbios, säger vi då. Eh, eller det vet vi inte. Men eh, jag säger ingenting, jag bara säger. En, någonting man kan... Ta upp då är också att McDonalds vidare säger om det här är ju jobbsatsningar, det här leder ju till så mycket jobb. Och det, det kanske det gör, det, för man kan tycka vad man vill om de här skattesänkningarna. Men kom ihåg, det är 5,4 miljarder i skattesänkningar vilket enligt regerings egna beräkningar skulle leda till att varenda de här nya jobb som har skapats har kostat 1,5 miljon styck i kostnad för staten. Vilket man kan tycka är en ganska, ja, ganska dyra jobb. Och eh, där halveringen av arbetsgivare och giften, är det något som gynnat McDonalds, ja, Sveriges Television skrev för ett litet tag sedan att McDonalds år 2009 tjänade 140 miljoner kronor extra på grund av den här sänkningen av arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år. Och de här då kan man tycka att det kanske ledde till nya jobb men enligt regeringens egna beräkningar så ledde det inte till några jobb överhuvudtaget utan det handlar om en skattesägning helt enkelt. Alltså, jag tror inte att något av de här reformerna ligger knappast. Det borde ju, som, som Pelle skulle ha sagt, det här fattighets-Arslet. Det, det här kommer inte bli nya jobb eller mycket bättre priser. Nu har ju för McDonald's och Max sänkt sina priser. Men jag, det här är ju något som är med att, att uppmuntra en. Ja, dels det kommer gå rätt ner i fickan på rest, många restauranger, jag tror jag. Men sen är det väl ett sätt att städa en, en svart bransch också. Alltså om man bortser från McDonald's som totalt sett inte, väl nu har jag inga siffror, men borde väl inte vara dominerande över alla andra restauranger i Sverige? Så tror jag att det här är en saneringsåtgärd för att få bort väldigt mycket svart arbetskraft och svarta skimning och sånt på andra ställen. Alltså... Man, jag tycker man kan säga vad man vill om, om, om sänkningen av restaurangmomsen, om halveringen av arbetsgivaravgiften. Men det som jag tycker är problematiskt är att det här pekar faktiskt på att det kommer in pengar från McDonalds rakt ner i Moderaternas ficka. Precis, och det är ju det och, som är nästa led då. Ja, och det är frågan så här, de här reformerna som de folk, vår folkvalda sitter och driver igenom är det så att det ligger stora företag bakom det så, så, som till exempel som om man ska dra en parallell så som konsument har du ju rätt att veta om du blir utsatt för reklam men så som det ser ut idag med, med dolda kampanjbudgeter så har faktiskt inte vi nog rätt att veta fall vi utsätts indirekt för en slags reklam Precis Jag undergar om du har jag extern Precis och Då kan jag fråga dig då Emma men vad är det du insinuerar? Med egna ord. Det här är också, Det här är ju lite sätt i fink på. Det här var lördagsintervjun i P1. Där Alkelsten i samband med att man diskuterade om man ska ha sin lagstiftning om redovisar partibidrag så fick hon frågan. Men vi kan ju inte veta ifall att det ni gör politiskt har sin bakgrund i att ni har fått pengar från någonstans. Och då svarar han då, ja, vad är det du insinuerar? Och det är lite den här naiviteten, man ska säga man blundar för att folk tycker inte de ser att det är helt fräscht. Att Moderaterna håller på, ja, mer eller mindre, i alla sina kanaler hyllar företag som gynnas med, fem, med skattesänkning på 5,4 miljarder. Men frågan är, hur, på vilket sätt, är det bara den här reklamen som har varit problematisk Eller på vilket sätt, andra sätt kan Moderaterna ha gynnats av McDonalds? Du tror att den här reklam, reklamkampanjen på brickorna som är störst eller... I fick en ärlig partividrag, eller det är väl sånt man inte kan veta egentligen? Men... Absolut, det kan man inte veta. Men bara som ett exempel, i samband med sänkning Njö restaurangmånsen så åkte Centerpartiets ledare Annie Löv till en McDonalds-restaurang. Klädde på sig McDonalds-kläder och stekta hamburgare. Och pressen var där och fotograferade. Och ja, jag läste upp hela listan. Det är... Kopplingarna finns ju där, det är ju det är inte som att de försöker dölja det utan, utan det är ju snarare vi, vi gillar McDonalds, McDonalds gillar oss, vi sänker deras skatter och eh, det är så det är helt enkelt. Men, och då precis som vi sa tidigare då, som, det som du tog upp Emma, vi vill ju gärna veta då, har de finansierat er? Vi kan ju inte acceptera att de säger okej okay, vi har fått jättemycket pengar eller vi kanske inte har fått några pengar alls men ni får inte reda på det. Nej, eller hur, Jag menar, den medvetna väljaren kan ju sedan göra ett val hur man väljer att lägga sin röst och om man också vet vilka det är som styr. Alltså för får alltså, mod, få Moderaterna en massa pengar ut i McDonalds så skulle jag gärna vilja veta det. Precis. Och eh, slutsatserna av det här är ju då helt enkelt redovisa partibidrag. Jag vill bara ta upp en sista grej nu när vi slutar. Eh, men just den här delen, och det är... Eh, McDonalds är en sak, men vi har diskuterat det här med räntesnurror också kommer du ihåg det, att de här avregleringarna som alliansen har drivit igenom vilket innebär att privata aktörer kan komma in och investera i svenska välfärdssektorn och därigenom genom göra enorma vinster förstås på de här gigantiska avregleringarna. Och även där så är det ju så när någon tjänar väldigt mycket pengar på en politik som man för så vill man i alla fall veta kan det bero på att ni har gett pengar till någon. Och nu senast Eh, när vi gick under här sist om räntesnurarna det handlar ju om att de här riskkapitalbolagen som investerar i välfärdssektorn, de gör en sån här räntavdrag, för vi tror att de knappt betalar någon skatt i Sverige. Och då så, så kom Anders Borg ut och sa, han slog på det trumman och sa det här måste vi åtgärda, det här är aggressiva ränteupplägg och både jag och jag kände att okej, jättebra att säga så här, men är så ärlig för att direkt efter han sa det så kom en näringslivsorganisation ut och sa ja, men då kommer man ju sänka skatten på några annat istället, eftersom att de inte signalerar någon skattehöjning. Och idag så skriver DN om att svenska Regeringen har skrivit öppet brev till Anders Borg när de begär att den inte ska införa regler som begränsar möjligheten att göra de här utlösa ränteavdragen. Det betyder att det, det verkar som att det finns en skärgång i näringslivet från McDonalds och från eh, vad det nu kan vara. Att man har väldigt hårda förväntningar på regeringen att man ska leverera politik som gynnar näringslivet på väldigt påtagliga sätt. Håller ni med mig? <laughs> ja, jo, definitivt. Um... Ja, Ja, den som säger nej kommer väl du att såga ner. Eh, alltså det är klart att det är jag ett jätteproblem. Hur, hur kan det ens vara snack om att vi inte ska redovisa partibedrag? Jag tycker att det är så korkat att Sverige är typ det enda land som inte har de här reglerna. Och Europarådet har kritiserat oss för flera gånger och de skiter fullständigt att rätta sig efter det här. Det känns inte direkt som att det är något som svensk i men bryr sig om å andra sidan. Alltså man har, det är väl inte direkt någon outcry för en sån här förändring? Nej, precis. Men sen så tror jag också att det, jag tror att det beror lite på den här som jag tog upp tidigare, den här naiviteten. Vi är inte vana vid att ha korruption. Och det det kanske är kanske det som leder till att vi inte har så pass bra skyddsmekanismer mot korruption i framtiden heller. Jag tror det ligger mycket i det du säger. Jag tror att, att svenskar i stort egentligen tror att staten är väldigt god. Precis. Ja, som man ser till hur det traditionellt har varit att LO och socialdemokraterna har varit hand i hand och det är det, det systemet som de har byggt upp är någonting som moderaterna kan utnyttja helt skrupelfritt nu. Där, där man i alla fall då kan säga att det var, kom kanske arbetarna att del av folket. Medan det nu när samma infrastruktur för beslutsfattande finns kvar och för, för sponsring sådär anonymt finns kvar, så kommer ett parti som moderaterna in som har helt andra värderingar. Så det är klart att det här får konsekvenser som inte tidigare kanske kunde förutspå. Men vad fint att vi är ner i den här frågan. Ja. Ska vi ha så att vi lyssnar lite musik så kan vi bråka lite efter Det musiken. Jag. Det är välkomna tillbaka till sessionen med mig, Emma och Andres och Tobias här i Långhuset. Eh, ah, nu var det dags för mig och köra min story och det, det är lite nervöst, det är första gången. Mm. Vi är väldigt väntasfulla, vi hoppas på drama och rivsår och... Ja, bitmärken. Ja, eh, det är jag med. Jag pitchade vad jag ville prata om till Andres och eh, via sms och fick svar att eh, bara så du vet så kanske vi inte är sams då i, i studion. Bara <laughs> på jag sa det är väl mycket roligare om vi inte är sams. Vad är det då vi inte kommer sams om? Eh, om monarkin. Jag tänker att det, det, är ju, det är lite aktuellt att prata om monarkin. Ja, Har det här något speciellt som hänt? Det kan ha varit något speciellt som, som har hänt. Som har hänt. Om, om man inte har läst... Nå, eller inte tagit in någon form av media så kan jag upplysa den eh, personen om att eh, ett, har barn ett barn är fött. Ja, Kronprinsessan Victoria och prins Daniel fick för några dagar sedan eh, en eh, dotter som ska heta Estelle. Mm. Fint. Estelle Silvia Eva Mary tror jag bestämt. Ja, bra minne där. Ja, ja visst. Mm. Och givetvis var det mycket skriverier efter att de hade tjänat gett namnet Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på vad Sveriges kanske främsta Kungahus kommentator säger om, om namnet Jag kan förstå att det är unga människor vill ge sina favoritnamn till sitt barn Men det är bara det att det här barnet är inte bara deras barn Det tillhör ju Sveriges historia, det ska ju bli drottningen då och då bör de också titta lite på namn som passar i regentlängden och som passar i historien. Mm. Och där passar inte ett namn som är ställt, det bara är så. Det här, eh, det här blev ju väldigt omdiskuterat, speciellt efter att första gången de ringde upp honom precis efter att eh, han hade tillkännaget sina, sina synpunkter på namnet så sa jag han också Jag tror att istället det passar ju mest på en nattklubbsdrottning. <laughs> ja, Så sa. Ja, det, jag har faktiskt väldigt svårt att fram, se framför mig en nattklubbstrottning som heter Estelle. Jag tyckte det var alltså, vad, vad är en nattklubbsdrottning egentligen? Är det, är, det, är det typ så här... Är man gammal, eller man ung? Jag tänker Alexandra Charles liksom, hon är rätt gammal. Jag vill ju fråga äh, som Sten. Alltså, äh, nu äh, ja, Vänta, vänta, vänta. Men vad är det du insinuerar? <skratt> så alltså Herman Lindqvist då eller? Ja Herman Lindqvist ja. och det Jag tycker att det har en ganska taskig ton Och antyd nästan, vad menar en prostrerad strippa Eller någon som bara gått på krogen ofta Det där är din bild av nattklubbstrottningar ja, Tobbe eh, Sen så när då, då, Sveriges <skratt> Radio <skratt> ringer inte. upp eh, Herman i det här klippet som vi hör här då, då har jag en tonat ner sig lite och säger att det låter som en bakelse Ja. Vilket då kanske var mer korrekt. Men det jag vill lyfta med det här, det är inte hur vida namnet istället passar eller inte. Det tycker jag är kanske ganska ointressant. Det jag tycker är intressant är hans syn på det här barnet. För att han pratar om att det här inte bara två föräldrar som ska bestämma namn på sitt barn utan det här, det här tillhör det tillhör Sveriges historia. Jag tror inte att han ordagrant säger det, men man skulle kunna säga att han uttrycker sig som att det är eh, monarkins barn. Mm, historiens barn, tror jag. Historiens barn. Ett, ett det ägs av historia. det, vill jag ah. säga, något ja, det tillhör, barnet tillhör Sveriges historia, men, men jag menar, självklart är det så på sitt sätt att eh, det är en monark trots allt som, som föds, eller nästa tronarvinge. Eh, och det är klart att det blir så att man förutsatt att hon då inte visar vad för typ för eller något Ja sånt. men hon ja, var ordförande från alla så saker ja, det är ju i dagsläget då nästa ingen förutom eh, Victoria. Eh, och eh, men vad fan döp till inte vad som helst men Estelle var inga konstigheter, tycker jag. Nej nej jag tycker inte det är problem i namnet alls men jag tycker kanske problemet är att eh, de eh, kungafamiljen inte har samma mänskliga rättigheter som alla andra. För att de tillhör någon slags allmän egendom. Det här är ett. ett jag är det tycker det är jättefint det? att de har fått att de har fått ett barn, men det, vi får till och med av att det här är en andra familjen i Sverige som inte får välja sin religion själva. Och det är då ganska tydligt att, att monarkin eller monarkister inte heller tycker att de ska få välja namn på sina barn själva. Ja, det de, är de, de det jag har hört om och många Råd rö, att rö, uttala bland annat. Eh, Royalistiska föreningsordförande Patrik Åkesson så var han mycket nöjd med namnet i alla fall och jag som själv får, får sälla mig till den skaran är också nöjd med namnet och att det finns ju gränser för vad man kan döpa barnet till men de är väl tämligen vida i alla fall och då visar de med att han har döpt sig till Estelle och sen var Herman Lindqvist avdamma, avdankade gamla bakelsen själv tycker det tycker jag att vi ska inte fästa stor vikt vid han har väl ingen makt egentligen så Ja, det. Men, det, men det finns gränser, säger du. Hur menar du då att någonstans så går en gräns, och över den gränsen får inte två föräldrar gå när de ska bestämma namnet på sitt barn? Två föräldrar, nu talar vi om, om eh, kronprisöseparet. Och... och det är där problemet ligger, tycker jag. Ja, men... Nej, men jag bara, alltså, bara för att frågan. Det finns en sån gräns alltså för vad de får sätta för namn på sitt barn. Jag tycker det. för då Kan du då hålla med om att statsskicket i sig tycker vad man vill om det, men att statsskicket i sig per definition suddar ut gränsen mellan privatliv och offentligt liv helt och hållet för kungafamiljen. Helt och hållet vet jag inte vad du menar med riktigt. Ja, fast det tycker jag. Jag vet inte om... Jag försökte hitta det här klippet idag, men det fanns inte kvar på, på SETs hemsida. Men för var 2010 när kronprinsessan gifte sig med eh, prins Daniel så eh, såg jag en dokumentär som, en väldigt välproducerad dokumentär som gick på SVT eh, och som handlade om kronprinsessan och kungariket. Och då säger eh, hon angående det här med att hon hade anorecia i unga år och allting att det fanns, det, hon kom till en punkt och var tvungen att välja mellan att vara kronprinsessan och att vara Victoria. Och då valde hon kronprinsessan. Och jag tror att det, är, det, det säger mycket om hur det är att vara att vara i kungafamiljen. Och jag tycker inte att det är rätt. Här tycker jag att många rollister har en poäng. I att det där är ingenting som i och för sig. Är något som bara gäller för kungafamiljen. Det där gäller säkert om du heter Wallenberg. Om du råkar födas i den familjen. Eller om du föds i någon annan familj. Problemet är ju här. Att vi i vårt statsskick. Signalerar till Precis. alla medborgare och till hela världen. Att vi ska inst institutionalisera. här äh, Ett system där man föds in i en sån här roll. I en roll eh, och i en religion. Jag tycker inte att det här är ett problem överhuvudtaget faktiskt. Det finns alltid friheten för alla i kungahuset att abdikera. Och de tvingas inte alls. De, om de ska behålla sin post så måste de vara av en viss religion. Men det, det är fritt att abdikera och sen välja en egen religion. Men hur, hur fritt tror du att det var? Vad är fritt då. det fritt tror du att det var? är bara att abdikera när som helst. Det är konstigt konstigheter. Alltså de, de föds in i religionen men sen kan de ju abdikera sen när de växer upp. Ja, men om Estelle inte vill bli nästa drottning så är det bara Karl quitt så, så får Karl Philip ta över. Det är liksom såhär unfrienda kungafamiljen på Facebook. Ja men jag tycker att... För det är så det här, du får ett du låta, problem. Du alltså. här, här, ja men, här skapar man ett problem som inte finns. Du, du säger så okej okay, men hon föds in i den här religionen och det är skandal. Men hon kan välja att gå ur den. Men när man de facto kan bekymras om andra folk som föds in i religioner som de eh, rent teoretiskt sett kan tas ur. Men de facto inte när vi talar hedersmord och väldigt många förtryckta muslimer och annat och frikyrkliga som tvingas in i saker. Och där har vi ett Fast mycket större problem. Fast de tvingas, tvingas ju inte in med skattemedel. Precis. Det det är lite det som är grejen att här får vi ändå hålla med om att det, det, vi förstår vad du menar. Som, du kan ju de facto det får vi ändå hålla med om att som, som rent så kan du ju jo, jo. Men... Problemet är ju inte. som sagt att inte att att, att, att man kan man, visst de har, har valfrihet i det avseendet, men problemet är ju att vi har institutionaliserat det jag har sagt det flera gånger men problemet är ju att vi, vad vi signalerar med vårt statsskick är ju ja, till exempel då i USA när man gjorde revolution att ja, från och med nu så ska ingen behöva betala skatt utan att man har en, någonting att säga till om. Mm. I vårt samhälle så har vi, inte, har vi inte sagt det utan vi har sagt att eh, vissa är Tillhör något annat som vi andra inte kan bli. Och det är också där man liksom, det är ungefär som att man tar ställning i samhället för att människor ska ha möjlighet att göra precis vad man vill. Även om man de facto inte kan det, så har jag i alla fall en ambition om det. Men alltså, vi Sverige inte har den ambitionen. Men det handlar om en formell eh, syn på formell rättvisa. Jag tycker att den formella rättvisan måste eh, kanske inte ha någonting att stå för när resultatet kan vara. Eh, Alltså resultatet kommer i alla fall inte bli rättvist Om du har formell rättvist att låta vem som helst kunna, Ska kunna bli president eller vad som helst Så kommer det i alla fall inte vara vem som helst som kan bli det Och för övrigt står det Men mer än en person ja, Vär, men det, det, står fritt, det, det står fritt för var och en av att gifta er I den kungafamiljen Det är en man av folket som har gift sig in med Victoria Och han har sålades så tagit sig in Han har blivit prins Och på så sätt säger jag inte men, ja, Jo jag förstår vad du menar Men du menar det på så vis att det, det är demokratiskt på så vis att vem som helst Kan försöka gifta sig men det blir lite svårt för kvinnor. Men ja. för du, vet, du var ju rätt kört för dig. Det finns är, är det ju, för mig. Det finns ju Karl på andra sidan ja. Så jag förstår inte hur Men då blir vi, man ju inte statschef i och för sig. Nej. Nej men och, så ni, alltså ert problem monarkin att det är odemokratiskt menar ni oh ja. ja, det är ett av många problem. Det är ett av men många men problem. Är som, kolla vi har en kompromis kompromiss från 70-talet som heter Torv kompromissen. Och den innebär att vi alla regeringspartier gick tillsammans och sa att nu ska vi ha så här. Nu ska vi ha det på det här sättet. Och det finns i de olika partiprogrammen att till exempel socialdemokraterna att vi ska avskaffa det här. Men varför gör man det inte? Jo, därför är för att svenska folket vill ha det här. Och om svenska folket vill ha det här på det här sättet. För man skulle lätt kunna göra så om Kungahuset det krävs två val emellan. Lika lätt som vi skulle kunna avskaffa andra grundlagar kan vi avskaffa några När som helst, två val emellan krävs det. Det fanns en utredning, nu som alldeles nyss grundlagsutredningen. Kom fram till att vi ska inte ens utreda om vi ska avskaffa det här. Beslutet togs av riksdagen. Helt i legitim demokratisk ordning. i en konstigheter. Skulle man försöka avskaffa monarkin nu om man tittar på de siffror vilken popularitet kungenhuset har så skulle det parti snarast kastas ut själva. Varför man inte tar upp det? Så att, liksom, att det skulle vara odemokratiskt när man till exempel kan kolla från undersökningen från 2010 att 74% av eh, Sveriges befolkning vill behålla monarkin. Då vore ju odemokratiskt att det går emot det Precis. till exempel. jag håller med på ett sätt. Det jag håller med om är att det skulle vara mer odemokratiskt av oss att göra någon form av revolution här. Då vill jag återgå till det så kallad radbrusch, radbruschstest. tes <laughs> men att det finns orättvisa som inte är outhärdiga. I det här fallet så har vi ändå system där vi har några som frivilligt ställer upp och våra statschef, trots att de inte har sökt jobbet. De har bara mm. fått det via, via ja, sitt blod, eller vad säger man, via sina föräldrar. Eh, och vi har också ett folk som till en del vill ha det här systemet. Det handlar ju om liksom hur, hur skulle man skulle kunna förändra det. Det, det är ju det är liksom skilt ifrån om man anser att det är rätt eller fel. Det finns, men det, jag menar, ni får ju ändå se er själva som att ni är en liten klick som vill förändra systemet. Fast jag måste också, det här argumentet med att majoriteten trots allt eh, tolererar systemet, för det är så jag oftast tolkar de här Eh, att det är jobbigt, undersökningarna ja. precis, att man, man tycker ja, men det, jag har gärna kvar dem det, det, det, jag, jag vet inte vad vi skulle kunna annars president har man i andra länder och så vidare vilket betyder, det, det blir för man vet inte riktigt hur det ser ut i andra länder och varför det ser ut som det gör och varför man skulle vilja att exempel ha en demokratisk ordning när man till exempel blir vald till någonting ja, om, jag tror att så här eh, många vill ha det på det här sättet om vi säger så här, Undersökningen talar för sig själv frågan var, vill du behålla eller vill du avskaffa monarkin? Det är ganska tydligt. Folk säger jag vill behålla monarkin 74 av hela svenska folket. Alla partier utom vänsterpartiet vill, vill ha kvar det. Men det där också det där var väl i princip samband med broloppet vill jag minnas. Ja, men om precis, vi tar, gör att, det går ju upp vadå, och ner precis. Men det, Från det, det, förra året så var det en annan undersökning vilket, eh, Vad är förtroendet för de olika? Då kan vi jämföra till exempel Lars Åhli, förtroende, Mycket stort förtroende, 2% eh, Jo men det, det säger ingenting du, du, det, är ju, det är ju inte ska vi ha kungen eller, eller Lars Åhly Frågan men, är ska vi ha kungen eller ska vi ha någon annan Det är det som är frågan Eller ska vi ha något demokratiskt? Precis, Men man, man kanske måste skilja frågan från eh, Ska vi avskaffa monarkin till vad, hur, hur, ser, hur ska vi se på monarkin principiellt? För jag tycker faktiskt att det är odemokratiskt. Ja, alltså, okej, okay. jag, jag köper att det är en odemokratisk institution på så sätt att de har kommit hit. Men vi väljer att ha det kvar så. Alltså, vi, vi, vi avskaffar inte, fast vi kan. På så sätt är det inte odemokratiskt. Sen förstår jag, ju, jag, jag, är inte, jag är inte blind för ert argument, att det liksom, i princip är det fel att någon ska ärva någonting. Men vi tolererar det för att behålla ett kulturarv. Och för att svenska folket vill ha det. Och för att vi lätt skulle kunna avskaffa när som helst. Men vi vill ha den här levande... Det är en fin levande historia. Sverige är unikt i världen. Bland några andra att ha kvar det här systemet. Och har, han skadar ingen för han har ingen makt i alla fall. Så jag ser inte... Varför ska vi ha in någon dåre som Peter Altin som sitter där på presidentposten? <går> Men någon dåre, titta på kungen, är så alltså kompetent? Alltså någon dåre, det säger ju liksom inte, vi skulle i alla fall få välja någon. Kungen kan ju bli omvald, det har inte liksom med det att göra att vi får in någon dåre. Jag menar, för kungen tror jag inte är så hög, högt i dina papper heller. Det är väl snarare Victoria som var ganska högt? Victoria är, är ju det, det är ändå kungen som åtnjuter eh, tjänster som var statschef och inte kunde åtalas för brott till exempel. Kungen har 47 procent mycket stort förtroende, eller ganska stort förtroende. Jag, jag tog även med ett klipp till där, där Herman Linkvist även spekulerar lite vad det, här, vad det här namnet kan få för betydelse för, för framtiden. Men, men i och med att, att kungahuset blir mer och mer vanligt så att säga, och modernt och med tiden... Så kommer republikanerna i framtiden ha lättare att säga att vad är det vi håller på med? Ska vi ha det här? Vad är det frågan om? Och, och då har de själva liksom avglamoriserat sig själva. A hater is always gonna hate. <laughs> jag tycker det här Men är väldigt intressant. På, jag vill bara liksom, Du är ändå som ändå är rörelse. För oss är det svårt att bedöma. Vi tycker att det är befängt oavsett vad hon heter, eller hur? Ja. Men för det som faktiskt stödjer det, håller ni med om det? Är ni rädda för att det är liksom, att ifall man inte ser det som en av gud utvald upphöjd familj, utan som det skulle kunna vara familjen Kvatschberg som var kungadotning, ser du att det liksom hotar monarkin? Inte enbart på grund av namnvalet. Man har valt ett namn som ändå har en viss anknytning, visserligen en amerikansk, genom att det är folk i Bernadots fru som heter så här. Alla andra namnen har att göra med andra kungahus, Silvias namn, Daniels mammas namn och så vidare. Jag ser inte, som royalist, att just namnet skulle hota. Men fondsats. om vi bortser inte bara namnet, vi har ju också hon har ju trots allt gift sig med gyminstruktör från Ockelbo. Och det är väl allmänt känt att, att det inte var så populärt från början, precis och den och det... familjen, att det kom in en man av folket. Men jag tror att, att Herman Linkvis är fel ute. Jag tror att han när han pratar om att... Äh, att republikaner får, får mer vatten på sin kvarn för att kungafamiljen blir vanlig så jag tror jag att, att det är helt tvärt emot. Jag tror att folk älskar att kungafamiljen beter sig som vanliga När kungen sätter sina barn i, i, i vanliga skolor då jublar folk. Jag ja. tror att det som gör att, att, att de sjunker i popularitet eller monarkin som sig sjunker i popularitet det är när Herman Lindqvist gör såna här utspel där han påstår att han äger det här barnet. Där är vi överens. Alltså Herman Linkvist Tyckte jag väl att han har ju lärt historia, eller Victoria historia, allt möjligt. Och jag tyckte väl att det verkar vara en respektabel figur tidigare. Men nu har han gjort bort, så jag har sjunkit mina ögon i alla fall. Jag tror att Estelle är vägen till framgång för monarkin. Jag tror att monarkin kommer att leva kvar länge. Och jag säger, ge oss en folkomröstning vilken dag som helst. Och monarkin kommer att fortleva. Jag tänker ta jag... sista ordet här och säga att jag tror att Estelle aldrig kommer att bli drottning. Ja, ah, okej. Okay. Det... Ah, okay. ah, då hoppar jag med i sista argument. Jag vill bara säga att eh... vissa tycker ju att. Eh... Monarkin börjar bli lite unken. Men du, Tobbe, säger alltså att den är... Helt fräsch. Monarkin är fräschare än någonsin. Jag ser fram emot Estelles uppväxt och Daniel som kommer från mitt eget landskap dessutom fortsätta tillsammans med Victoria att skaffa ännu fler barn och bli en lycklig familj. Precis, du säger att det spelar roll, att den är demokratisk och så vidare, men jag hemma säger att... Det spelar roll! Precis, men <laughs> ni kan vara glada att höra till om jag är varit 16% som tycker så, vilket <laughs> precis. är ju perfekt. Men, eh, men i slut, lite, vårt mål är ändå att eh, kongresshuset ska. Och Get away from here! Exakt. Get! Get. så vidare. Ja, vi... ja, Anders har kontroll över datorn, annars hade jag ägt upp det här sista ordet. <laughs> ja, men det var... Sista ordet var ju trots allt hemma. Det sista var bara lite, lite fianteri. Jag tänkte bara säga att det första mars händer någonting här vid universitetet. Jag tror att det är första mars i alla fall då kommer Kårhuset att öppna sin restaurangverksamhet. Är det sant? Ja. Gud vad eh, Och jag tycker att alla som lyssnar ska bege sig dit och eh, prova på deras lunch och eh, stödja det här nya. Det är 10 mars. Det är ett viktigt datum. Det är också ett viktigt datum. Extremt då... viktigt datum. Det är ett extremt viktigt <laughs> datum. Då är det match. Eh, du kan väl berätta vad som händer? Den 10 mars, på, alldeles bredvid Berna Arena i Idrottshuset i Örebro så kommer det bli en fantastisk amerikansk fotbollsmatch mellan mitt lag då, Allas Örebroas lag- eh, Universitetets Blackjacks mot eh, Vad heter nu? Handelshögskolan Traders Och kommer få se en eh, Rejäl klack i form av bland annat Andres Assevedo själv Och eh, mig som spelar då Det kommer bli Asan, det kommer bli party hela dagen, kom dit klockan sex på matchen väl eh, Titta på hemsidan i alla fall På Facebook sex på matchen håller på två timmar, vi planerar att dagen åt er Ni kan gå på Meldifestvalen efteråt Kom dit, ha, ha det bra, köp en biljett och får ni inträde till Frimus efteråt det kommer att bli A som hela dagen. Precis, och med det så kan vi väl avsluta den här showen. Vi har vi sagt, varit, som sagt varit lite uppehåll ett tag och det kanske är därför vi har låter lite ringrostiga men som tur är så har vi haft Emma här som har styrt upp nation lite. <laughs> Tack så jättemycket och du är välkommen när du vill i framtiden. Vet. Vi, vi kör väl på tisdag ja? Ja, igen ja. ja, jag trodde du skulle flytta till Göteborg redan nu Nej, nej, nej Anders ja. försöker sparka dig redan nu, hur känns det? I do, I do. Nej, men jag, jag kommer <laughs> på tisdag <laughs> Ja, precis, men ja Hej då allihopa, tack så mycket för Det var allt vi hade från eh, Långhusen här gången. Huge success. Vi har ett litet specialprogram, men nu tror vi? Ah, jättekul! Det, sånt här chans, chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Precis, och vi är jätteglada att ha ni här.